Leku falta larria dago ientak barrakoietan hartatu behar izan dira. Medikoak eta erizainek ez dute teleurii pazienteak behar bezala hartatzeko. Osasun zerbitzuen Pantizazio... gainbera edo okertze progresiboa hogei urteotako inbestizamendu eta urruspen faltaren ondorio dela diote. Hogeita hamar urteotan hirun ondarribian laurogei mila biztanen langa gainbititu baitu gizartea zaharuz doa, eta mugako eskualdea izanik lau mila muga zaindiko langileri ere zerbitzu ematen diete gaur egun duela hogeita hamar urteko espazioetan.. Bai. Endaian, do, niban eloitzunen eta bizi den jende kopuru bat badago. Arantzakalbo irungo dungo ambulateriko familia medikoa. Edo, madakigu denok dauzkagula gure konsultetan, ba, berrogei edo berroi tamar persona kontatzen ez dutenak eta guretzat karga denak. Ez dut gehiagipensatu, hon eh? hartu eta daukat zerbitza mehame hartza hiela. Larun bateko manifestaldian, Nafarroatik herritarrak ere batu ziren bidasokoa, bortzirietako behatzi mila erritarren ere, ospitalea baita. Gu etortzen gera honat, eh, lesaketik hando, gu gaudean e, bai pediatruari gabe, oso gaizki, eta gainera dugu hemengo problema berdina. Gu etortzen gera honat. Iru nira joaten algaran, minio nola hinen urbildugu hau, pues, normalean jendia etortzen dako markalera. Guri afektatzen dugu ere, bai? Ala, claro. claro. Ja. U etortzen gara espezialistan gara, etortzen gara Irunara, komarkalara. Operazioak egiten digute Irunan, gehienak. Eta sumatu duzute okerr eragindula. Hombre, hombre, traumatologia oain dela bilabete eskatu zen konsulta bat eta eman diote e, abuzturako eman diote. E, lista de espera, o sea, dirakiz Eta jende asko pentsatzen du ba. No, el aspecto de inbeste denbora, pues lo tenéis eta pagatzen dute ta Dirua dutenak egiten aldute, baino dirua ez dutenak zer? Izan ere, baliabide ekonomiko nahikoa dituzten herritarrek kontsulta jotzen dute. Dirusarrea txikiak dituzten herritarak berriz ezin dute esasun pribatura jo. Egoera horrek, desberdintasun larriak eragiten ditu erritaren osasun arretan. Osasun zentro eskaxak eta zaharrak, mediko eta espezialista falta eta horren ondorioz, ia itxaron zerrendak eta diagnostiko atzerapen larriak ematenari direla salatzen dute. Beharrei lehen bailen erantzuteko, irungo udalak erreserbatua duen onaurreko lurzaian ambulategi berri bat eraiki dezala, galde giten diote eusko jauraritzari, eta bidazoa ospitaleko berritze proiektua haiekin doztu dezala, ebakuntza gelei dagokienez. Baina, Marian Lopete egin mediku eta plataformako kideak deaktivoenez bilera eskaerari uko egiten die Euskal Gobernuak. Proposatu dugu berriro beraiekin biltzea baino momentuz ez dugu erantzunik jaso edo ezeskoa. Berez oinaurren ja dago orube bat Osakidetzari eskeñita duela urte askotatikan eta mediku iritzi bezela nere ustez lekua proposada da beren horko zonaldeko herritar guztiak bere etxeetatik gertu osasun zentro bat eduki izango dute eta horta salparte arazo nagusia da irun asko astitu dela urteetan zehar ba irun zentroko ambulategia eta baidunboakoak urtepia dituzte eta argi dago e, espazio falta hori azkar konpondu behar dela ordun orube bat ja edukita pentsatzen dugu naiz eta bere Saltasunekin eta baino nahiko azkar egin halko zela sortu amulategi hori. Guk ez dugu ez da zein den toki egokiena, baina bai denboran premia badaukagula orduan. Zentro bat entzat, ba, behar baldin badire iru urte eta beste batentzat entzat, amarr edo ez dakik bat, irutzen zaigu asko ez ere egokigua ba, iru urteetan zentro bat egitea. Eta gainera esaten da asko zobe dela zentroak ez haina hundiak izatea, eta onaurrekin lortu nahi izan-azan ba, bi zentrotako medikoak espazio gehiago eukitzea, ez mediko gehiago eukitzea. Baizik, eta espazio gehiago eukitzea eta zentroak txikixiak egitea, eta jendetik urbilago eukitzea. Pentsatzen dute bi airunen edo naiz den beste hori, Ba, ez da hain gertu gelditzen. esaten dute dela oso handia baina ez da oso hurbila denen Eztabaida Ez da bai da politikoa antzua. Ekarri duen ambulategi berriaren kokagune eta proiektu desberdin eta zaratago, plataformaren astapeneko aldarrikapenak ospitaleko ebakuntza gela berrie lotuta zen. Asierako proiektua geldiaraztea lortu zuten 2008a bikoa pirian, baina osakidetzak haien adostasunik gabe plantan eman nahi duen oreingoa, Ere, ez dute begirunez ezartzen, Txiki geratu den ospitalaren bigarren solairuan egokitu nahi baitituste espazio berririk irabazi gabe. Osasun langilek, ez dute logikoa ikusten. Kirofanoi dagokien ez printzipio osidea berdinekin jarraitzen dugu eta erekin aneksoaren bai, erekuntzaren alde gaude. zergatik boiko solairuan ez da zergatik. alternativa egokia? Bueno, horta or, aparte Toki ara sa elokuara zabiltza daukagu anexuekin e, ba, lortu nahi dena da espazioa hunditzea. Ze bestela e, ba hori espazio berean e, gauza gehiago egitea oso saia da. Guk gure zentroan bizi dugu ba eh leku libre guztiak bihurtzen direla edo kontsulta edo biltegia edo zerbait eta hori ba Kontua da hori, aneksoakin gainera bueno, adituek esaten eh? dute, edo hango langilek ba, esaten dute, asko zerreixeago izango dela, lan egiteko moduan oztopo gutxi izango dituz dela, bai zarata, bai e, zikina, horiek bai, denetan, hori, Anexo bat eginez, ba gauza horiek dena sailatzen dituzula. Horiek ala garai batean zerbitzu publikoen izarra zen Osakidetzan, osasun langileen lan baldintzak okertu biren henean medikoek ies egiten dute ere. Batzuk alde egiten dute. Nik hitza egiten dut nire esperientziari buruz. Nik daramat 26 urte plaza berean eta ikusi dut nire lankarga handitu egin dela eta gure baldintzak aldatu egin direla. Espazioa ere gutxitu egin da. Hasi ginen, amaika mediko ginen, horrengera emesortzi. E, amaika erizainetik, bapasagera hogeira, eta espazia berdina da. Nik uste dut, e, propaganda egiten oso jaioak izan direla beti, eta guk pentsatu dugula baietz gure osasun sistema hobea izan dela, baina nik ez daukat inungo erramientari konparatzeko beste osasun sistemak nolakoak diran. Ez guk xinistro egin dugu, gurea hobea izan dela, baina jakin-jakin e, kontatu dizut hori. Ba 26 urtetan nik gauzak ikusi ditu dela, ba, hori, ez. Ba, okertzen. Itxaron Zerrenda hondiguoak dira. Ikusten duzu asko sailagoa dela zerbitzu batzutara iristea edo gure konsultetan agendak hondiguoak direla. Traumatologia kontsulta bat izateko Itxaron Zerrenda sei hilabete baino gehiagokoa da. Iru hilabete gastroskopia edo kolonoskopia baterako, eta irutasei hilabeteko artekoa ekografia baterako. Horrek guztiak, atzerapen diagnostiko larriak eta ekitate falta lotxagarria dakartza. Plataformak erantzuna azkarrak galde egiten bitu eta mobilizazioekin jarraitzeko deia luzatu du. Izan ere, nosak besterik ordaindu ezin dezakenaren osasun zerbitzua bilakatu dela. Salatzen bute.